7 september 2023. En kvinna skjuts ihjäl i sitt hem i Uppsala. Jag har aldrig sett den här hänsynslösheten och det här allvaret i en situation som det här innebär. Kvinnan är mamma till doktorn, en av rävens tidigare närmaste män. En splittring i nätverket Foxtrot kommer inom loppet av några dagar att leda till fler mord och skjutningar. Men nu när det här har skett så kommer jag nog inte gå ut när det är mörkt. För det känns som att det kan ske igen. Petri Krim, den här veckan om splittringen inom Foxtrot och våldsspiralen i Uppsala. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindal. Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Petri Krim. Vi sa ju tidigare i veckan när åtalet för mordet på 15-åringen i Skogos kom att vi skulle berätta mer om det. Men på grund av den intensiva våldsspiralen i Uppsala så väntar vi med Skogos avsnitt några veckor. Alltså det här är i särklass mest allvarliga läget som jag har varit med om under mina 33 år som polis. Jag har aldrig sett den, den här hänsynslösheten och, och det här allvaret i, i en situation som det här innebär. Där, där framförallt individer som kanske inte ens har med, med, med de här kriminella grupperingarna att göra, mer att de kanske är släktingar, mister livet med uppsåt. Alltså det är uppsåtliga attacker mot de här individerna. Det är oerhört allvarligt. Så säger Jale Poljarevius, polisens underrättelsechef i Region Mitt. Vi ska återkomma till honom. Ja, för på mindre än en vecka så skjuts två personer i Järle Uppsala. Den ena är mamma till en man som vi kommer kalla för doktorn. Och den andra är en 23-årig kille som inte har något med kriminalitet att göra. Han verkar bara ha bott i samma hus som en släkting till räven. Enligt polisen i region mitt där Uppsala ingår så har de haft ett intensivt läge med en upptrappning av våldet sedan en skjutning i Gottsunda på missomraften då en 14-årig förbipasserande pojke skadades. Sedan dess har det skjutits ytterligare sju gånger och när vi spelar in det här har alltså två personer dött och tre skadats. Och flera av de här våldsdåden är kopplade till andra konflikter i Uppsala. Men i det här avsnittet så kommer vi fokusera på det som rör splittringen i ledarskiktet i nätverket Foxtrot, Den mellan räven och den person vi kallar för doktorn. Och enligt våra uppgifter så är det den konflikten som lett fram till den senaste veckans våldeskalering i Uppsala. Och polisen och folk med insyn i den kriminella miljön kallar det som händer nu för en helt ny nivå när det kommer till att ge sig på anhöriga. Och då här i studiet till Uppsala där en kvinna i 60-årsåldern års misstänks ha mördats nu under natten. Vid ett tiden på natten får polisen larm om ett misstänkt hjärtstopp i stadsdelen Gränby i Uppsala. Men när de kommer dit så inser de att hon har skjutits i sitt hem. Skotten har kommit utifrån. Jarle Polja Revius är underrättelsechef i polisregion Mitt. Det är oerhört tragiskt. Det är en ny skottlossning som äger rum och då har vi en, en äldre kvinna som träffas och, och dör på grund av de här skotten. Att en kvinna i 60-årsåldern skjuts till döds tillhör inte vanligheterna men det finns fler saker som gör att polisen och folk med insyn i den kriminella världen fattar att det här mordet kommer att spela stor roll för utvecklingen som följer. För kvinnan som har skjutits till döds i sin bostad är mamma till doktorn. En 33-årig man som enligt våra uppgifter har varit en av de kurdiska rävens närmaste män i ledarskiktet i Foxtrot. Så sent som vi missommar ska de, enligt våra uppgifter, ha varit väldigt tajta. Och efter dödsskjutningen av mamman så börjar det pratas om att det här är next level när det kommer till våldet mot anhöriga i gängkonflikterna. I mars i år sköts ju en pappa i Tullinge söder om Stockholm till döds. Redan då sa ju många att en gräns inom den kriminella miljön hade passerats. Han var pappa till en kille som misstänks för en skjutning mot en av rävens anhöriga. Men nu, i och med mordet på mamman till en av ledarna, har man alltså gett sig på anhöriga till personer högt upp i hierarkin. Den 33-åriga sonen till kvinnan som mördas i Gränby kallar vi alltså för doktorn. Det är ett namn som han ska vara känd under i den kriminella... Miljön. Och enligt våra polisuppgifter så finns det misstankar om att han kallat sig för olika varianter av doktorn i chattar. Det har dock inte slagits fast i någon utredning, inte än i alla fall. Olika varianter av det här aliaset har ju vi också sett i förundersökningar kopplade till Foxtrott. Mannen ska tidigare gått under smeknamnet Jordgubben men ska idag alltså vara mer känd som doktorn. Doktorns brottsregister är inte jättelångt. Det grövsta han är dömd för är ett grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott 2016 och det har han suttit inne för. Men i september förra året så häktades han i sin utevaro misstänkt för bland annat grova narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Han misstänks för att ha organiserat transporter av bland annat stora mängder av amfetamin. Doktorn är nu internationellt efterlyst och befinner sig enligt åklagaren i Turkiet, precis som räven. Och doktorn är turkisk medborgare vilket gör det i princip meningslöst att begära honom utlämna från Turkiet. Turkiet lämnar ju inte ut sina medborgare och dessutom så saknar ju Sverige och Turkiet utlämningsavtal. Och på kvällen efter dödsskjutningen av hans mamma så griper polisen två personer misstänkta för inblandning i mordet. Enligt uppgifter till Sveriges Radio så har polisen nu gripit två unga personer misstänkta för mordet i Gränby i Uppsala vid ett tid en natten till torsdagen. Det handlar om en 19-åring som enligt uppgifter i andra medier är från Stockholm och en 15-åring. Båda häkta senare misstänkta för mord och grovt vapenbrott och de nekar till att de ska ha mördat mamman. Vi vet inte så mycket om de här personerna än eftersom det är fet sekretess på allt. Men när det gäller 19-åringen så ska polisen ha fått uppgifter om att han var på väg till Uppsala och att han då hade tagit på sig uppdraget att skjuta någon till döds, vilket Expressen var först med att berätta om. Och i SVT Uppsala så bekräftar Andreas Palinder, chef för utredningssektionen i Uppsala, de uppgifterna. Uppgifterna var väldigt vaga. Vi gjorde verkligen allt vi kunde för att utreda dem närmare, men vi kom tyvärr inte vidare. De var väldigt vaga uppgifterna. Exempelvis visste vi inte vem det handlade om, alltså vem som var i sådana fall en måltavla. Ingen av de misstänkta för mordet i Gränby verkar alltså vara från Uppsala och när polisen några dagar efter mordet håller presskonferens berättar de att många av dem som häktats sedan den där första skjutningen vid midsommar kommer utifrån, till exempel från Kalmar och Borås. Mm, ni har ju hört det här förut. Det handlar alltså om unga utförare som plockas in från andra orter för en skjutning eller en sprängning. Jag är Paul underrättelsechef i Region Mitt igen. Många av de här som vi har frihetsberövat, de kommer inte från vår egen region. Eh, vilket gör att vi känner inte igen dem till ansiktet alla gånger. Ibland så får vi förvarning av våra kollegor från andra regioner, men ibland får vi inte det utan de här dyker upp som gubben i lådan och då gäller det för oss att jobba väldigt mycket med att profilera ut de här skyttarna hur beter de sig, var är de någonstans vad har de för utrustning med sig och så vidare, och stoppa och kontrollera i förtid, och det är en väldigt stor utmaning det är inte lätt, det är lätt för mig att säga det men att genomföra det ute på gator och torg det är väldigt, väldigt svårt men tillbaka till mordet i Gränby på doktorns mamma. Både doktorn själv och flera av hans anhöriga och mammans adress finns med på en fiendelista som polisen i Stockholm hittat i en telefon och som används av Dalens sidan i gängkriget mot Foxtrott. Men den här gången är det inte Foxtrottes fiender som attackerar personer på listan. Det som försvårar det här ytterligare det är ju att det här är ju inte gängbekämpning mellan två geografiskt knutna gäng inne i en region. Ja, så här låter Jarle Poliarevius under den presskonferens som hölls i Uppsala tidigare i veckan. Utan det här är någonting som kanske, vi kan inte utesluta till på det sättet, orkestreras från helt andra orter än vår egen region. Det kanske orkestreras från andra städer i Sverige. Det kan inte heller uteslutas att detta orkestreras från andra städer i övriga Europa eller världen. värld. Det visar snabbt att det inte är Dalernätverket eller något annat nätverk som verkar ligga bakom mordet på mamman. Istället får både vi på Petri Krim och andra medier snabbt uppgifter om att det uppstått en konflikt inom Foxtrot och att det är rävens sida som ligger bakom mordet på doktorns mamma. Och mordet på doktorns mamma ska enligt flera medier vara ett svar på en skjutning i Istanbul i Turkiet någon dag tidigare. Två personer på moped ska ha avlossat skott mot fem svenska medborgare som i sin tur sköt tillbaka. Och de ska nu vara gripna av turkisk polis. Ja, enligt uppgifter ska det innan dess också ha skett flera andra våldsbrott i Turkiet mellan de två falangerna. Det handlar om kidnappning och misshandel och skjutningar. Och enligt våra källor ska det även själv också ha blivit beskjuten kort tid innan mordet i Gränby. Men när det kommer till Turkiet så är det svårt även för svensk polis att få saker bekräftade därifrån. Men exakt vad som utlöste den här konflikten mellan doktorn och räven från första början, det är svårt att säga. Enligt våra uppgifter så finns det flera utlösande faktorer. En källa säger att det handlar om narkotika, pengar och lojalitet. En annan källa säger att doktorn ifrågasatt rävens ledarskap och omdöme och ett exempel på det ska ha varit synen på morden på de två 14-åriga pojkarna som hittades i somras i Nyneshamn och Upplandsbro. Vi har ju tidigare berättat att morden har kopplats till Foxstrott och poliserna kunnat se att de varit med i samma chattgrupper som personer inom nätverket. Enligt våra uppgifter så ska doktorn ha varit starkt emot att 14-åringarna dödades och tyckte att man gått för långt. Och det här kan alltså ha varit en anledning till att det har skurit sig i Foxtrots ledarskikt. Och som vi var inne på så kan ju också en del av konflikten handla om narkotika. Som när tullen eller polisen lyckas göra stora tillslag, då är det ju någon som förlorar pengar och skulder uppstår. Ja och nyligen så kom ju också ett åtal som enligt åklagaren visar hur räven gått bakom ryggen på sina egna. Det åtalet berättade vi kort om för några veckor sedan och där ska ju räven ha gett folk uppdrag att råna en annan person i Foxtrott på 46 kilo cannabis. Exakt vad det är som ligger bakom splittringen det vet vi inte än. Men det som står klart när vi har pratat med olika personer med insyn i det som händer nu det är att det kan vara en blandning av de här olika orsakerna som ligger bakom splittringen. Klart är i alla fall att bägaren har runnit över och att olika personer inom nätverket verkar ha tagit ställning för antingen doktorn eller räven. Den senaste tiden så har det begått små ord och spräng omfattning som saknar motstycke. Flera pojkar i åldern 13-15 till år har dödats. En anhörig till en genkriminell moder har avrättats i hemmet. En ung man i Uppsala har skjutits till döds på väg till arbetet tidig morgon. Konflikterna mellan de goda kriminella leder till att oskyldiga människor blir skjutna till döds- eller skadade och skrämda för livet. Och det blir precis som man befarat efter mordet på doktorns mamma i Gränby- Två dagar efter mordet på mamman så skjuts det igen i Uppsala. Den här gången går skott in i en lägenhet där en familj bor. Och det är antagligen fel bostad som beskjutits. Bredvid bor kurdiska även svärmor. Och Pifra Uppland träffade henne dagen efter och hon berättar att hon inte var hemma men har fått återberättat för sig vad som hänt. En okänd person ska ha knackat på hennes bostad två gånger och när ingen öppnade dörren gick personen runt till baksidan och avlossade ett skott. Ett skott som träffade fel hus och träffade istället vardagsrumsfönstret hos en familj i bostaden bredvid. Svärmoden berättar för P4 Uppland att hennes dotter idag bor i Turkiet med den kurdiska räven och deras tre barn och har sedan tio år ingen kontakt med varandra. Och Svärmoden har såvitt känt inget med kriminalitet att göra. Svärmorden säger också till P4 Uppland att hon inte tycker att hon fått tillräckligt skydd av polisen och att hon är säker på att fler försök att skjuta henne kommer komma. Och strax efter klockan fem på tisdagsmorgonen så larmas polisen till Sala Backe i Uppsala. En 23-årig kille hittas skjuten i trapphus. En granne berättar för Aftonbladet att hen vaknade strax innan skjutningen av att det knackade på en dörr i huset och sen hördes en smäll. Jag hörde ingenting. Annars brukar jag alltid höra blå ljus och sånt. Alltså, för man har fönstret öppet. Så att många kommer ut och det blir liksom en chock. Jag tycker, gud vad mycket poliser där. Man är inte van att se så mycket poliser. Alva bor i huset bredvid. Hon vaknar av att hennes mamma ringde henne och var orolig för att hon hört att det skjutits. Alva förstår snabbt vad det kan handla om. Jag tänkte att... Jag har sett att det är någon med samma efternamn som kurdiska räven som bor på min gata. Så jag tänkte att det förmodligen är där det har hänt något. Ja, I huset där skjutningen skedde så bor en släkting till kurdiska räven. Men det var inte han som träffades av skotten. Alva berättar att det varit en skjutning tidigare i år i närheten och en sprängning någon gata bort. Hon är nu rädd för att råka vara på fel plats vid fel tillfälle. Så jag har varit orolig sedan jag flyttade hit för att det har varit mycket runt, runt omkring. Även min familj har varit väldigt orolig. De vill inte att jag ska gå ut på kvällarna och eh, nu när det är mörkt tidigt så vill de inte att jag ska gå ut. Samtidigt så vill jag leva mitt liv och jag måste ju göra saker och ting. Men nu när det här har skett så kommer jag nog inte gå ut när det är mörkt för det känns som att det kan ske igen. Killen som skjutits han dör sen av sina skador och det är en kille som Alva ofta stött på i området. Hon beskriver honom som väldigt trevlig och Alva är väldigt ledsen över det som hänt. Släktingen till räven som kopplas till huset där det sköts har varit utsatt för ett våldsdåd tidigare i år. Han står också med på den så kallade fiendelistan och under den senaste veckan har Alva märkt att polisen ökat sin närvaro i området. Men polisen hade ingen bevakning på just den adressen just då. Jag är alltid ute och går på kvällarna, kvällspromenad. Och majoriteten av dagarna möter jag inte polis. Eh. Men de senaste nu, två dagarna, har jag faktiskt sett poliser som åkt förbi. Men jag trodde att det skulle vara mera, alltså för en säkerhet, hade jag hoppats att det skulle vara lite mer poliser. Och så här säger Jarlipol Jarevius om mordet på 23-åringen och att de inte hade bevakning på plats. Det är oskyldig människa som bor på den här adressen som är på väg till sitt jobb med stor sannolikhet och blir rejälskjuten. Och återigen att stå på alla ställen när folk är på väg ut till sina jobb, vi har inte den resursen tyvärr. Och senare under tisdagen så meddelar polisen att de inlett en särskild händelse i Uppsala och det innebär ju att de får fler resurser som kan flyttas dit och det handlar om att polisen ska kunna frigöra folk till att jobba med det här. Natten till i onsdag så skjuts det igen i Uppsala och också den här gången så riktas det mot en av rävens anhöriga. Och senare under onsdagen så är det dags igen, men i en annan stad. Ja, det är Vasa Stan i Stockholm som en kille skjuts ihjäl på onsdagskvällen. Det finns uppgifter om att även det här mordet kan kopplas till konflikten mellan doktorn och räven. Men om det verkligen är så är för tidigt att säga när vi spelar in det här på torsdagsmorgonen. Jag skulle vilja säga att det, det är stor sannolikhet att vi kommer att få nedåd. Men vill du prata färger då väljer jag färgen tokrött. Ja, Jarlepolja Revius som är underrättelsechef för polisen i Region Mitt. Han beskriver läget i Uppsala som tokrött just nu. Och med rött läge så brukar ju polisen mena att risken för nya våldsdåd är hög. Och det som sticker ut nu är just våldet mot anhöriga till gängkriminella. För mig är det helt nytt och dessutom, det är inte bara att man gör det mot någon enstaka utan där ser det ser ut som att det är, det är systemsatt. I en kartläggning ser polisen i Uppsala att det finns 571 nätverkskriminella i stan och ett hundratal av dem ser man kan vara indragna i konflikten som pågår nu och de i sin tur har ju också flera anhöriga. Om man börjar bryta ner de här 571 individerna då, till de här konflikterna som pågår så kan det vara något hundratal totalt som är direkt kopplade. Och de här individerna då som vi bryter ut ur den då, där kan man säga att de har mammor, pappor, barn, kusiner, bröder, systrar, festmöer, fruar, flickvänner. Det är en enormt stor krets av individer som, som växer i ett mycket stort antal. Och många av de här bor i olika bostadsområden och i vissa en, enskilda bostäder. Ja, och det som sticker ut framförallt när det kommer till skjutningarna i Uppsala den senaste tiden är alltså att flera av personerna eller deras adresser nämnts i någon form på den så kallade fiendelistan. Vi frågade Jarle Polgar om inte det är skäl nog för att ha mer bevakning på de adresserna. Det är ett väldigt stort antal adresser. Det är inte bara en, utan det är väldigt, väldigt många adresser. Och när vi är på en adress, vi kanske står där med en bil- då kommer det inte att genomföras något dåd med största sannolikhet får man hoppas. Utan då kanske man väljer en annan adress där vi inte är. Så att, att vara på alla de här adresserna samtidigt, hela tiden, överallt och bevaka. Vi har inte den dimensioneringen. Jalepol Jarevius återkommer till tre verktyg som de har för att hålla koll på anhöriga som kan ses som måltavlor. Polisen ronderar, har fast bevakning på vissa bostadsområden och när det finns en väldigt hög hotbild har man försökt få de potentiella måltavlorna att inte vara på den adressen. Och gång på gång så förklarar han att resurser inte finns för att bevaka alla anhörigas adresser. Något som ju kan vara svårt att förstå när det rör sig om personer som utifrån sett har en tydlig hotbild mot sig. Jag har full förståelse att, att många människor tycker att, men herregud, det är ju hur enkelt som helst. Ta ett förstärkningsvapen och ställ utanför porten. Och det, vi har gjort det i vissa lägen, men... Vi har varit tvungna att ställa om, prioritera och se vilka adresser hinner vi med. Pratar vi rondering, att då kanske du är utanför adressen en viss tid, sen så går man till nästa adress och till nästa adress hoppar man bort på det här sättet. Den bästa lösningen hade ju varit att ha tungt beväpnad polis som står utanför de här portarna dygnet runt i hundra år. Men vi har inte de resurserna. Och där det har skjutits den senaste veckan, ja, där har polisen inte haft bevakning just då. Då hade det inte hänt, säger han. Att man ger sig på anhöriga är ju något som vi sett under hela det här året. Sprängningar och skjutningar har skett på adresser där anhöriga till gängkriminella bor. Den gängkriminella har ofta själv befunnit sig i en annan stad eller utomlands. Ja, förutom runderingar och bevakningar av bostadsområden så har ju polisen också direkt kontakt med anhöriga till kriminella. Om de har haft det med just de fyra måltavlorna som utsatts den senaste veckan, ja det vet inte Jarle Polgarevius. Han kan däremot ge en bild av känslan som anhöriga har som polisen kommer i kontakt med. Och han berättar om två personer. Den ena är jätterädd verkligen jätterädd och, och, och liksom frågar Hur, vad ska jag göra? Hur ska jag bete mig här? och Den andra där har gått så långt så att de har ju utlokaliserat sig själva. De har valt att, att man lämnar ett geografiskt område där man har tidigare ofta visat upp sig. Sen vet jag att vissa människor är desperata och kräver att jag måste få livvaktsskydd. och Vi har inte den typen av verksamhet att vi har livvakter som, som bevakar liksom. Individer på, på det sättet. Och frågan är ju då vad polisen kan erbjuda för hjälp om en person uttrycker att den är jätterädd som Jal-Le Det vi kan göra där det är att vi gör en analys. Vad är oddsen för att det ska vara man, man analyserar? Hur är stor är sannolikheten för att det då ska äga rum mot den här individen? Gör vi bedömningen att det är väldigt höga odds, ja, då är det att vi föreslår ut lokalisering. På kort sikt kan vi erbjuda med liksom skort att man drar sig ur ett visst geografiskt område. Men, men på lång sikt att sitta och bevaka de här människorna år efter år efter år med, med personskydd som kör dem vidare. Den, denna traditionella bilden av en livvakt som till exempel en, en statsminister har eller liknande, det, det kan inte vi erbjuda allmänheten. Vi har inte den resursen. Kanske är det, som Jale Poljarevju säger, omöjligt för polisen att vara på alla olika adresser där det kan skjutas eller sprängas. Det är som han säger så många personer som är potentiella måltavlor. Vi har under året haft kontakt med en kvinna som är mamma till en kille som har en hotbild mot sig. Och på grund av hotbilden har vi låtit en annan person läsa in hennes citat. Då när våldsvågen började runt jul så kom polisen hit och sa att det fanns ett hot mot honom och att det var bäst att han inte var hemma. Sonen gick under jorden och sedan dess har livet inte varit som förut, varken för honom eller för mamman. Situationen har påverkat henne mycket. Jag har fått PTSD, posttraumatisk stress. Jag orkar inget längre. Orkar knappt prata i telefon. Jag gör planer som jag sedan ställer in för att jag behöver vila. Jag tror att det kommer vara så länge. Polisen har spanat kring hennes bostad, övervakat vilka som gått in och ut ur huset. Men en dag var den bevakningen plötsligt borta. Mamma fick inte höra något från polisen om att den skulle tas bort och någon mer kontakt har de inte haft. De sa ingenting när bevakningen började heller. Men bevakningen var lite dubbel. Jag vet inte om de skulle skydda mig men det kändes lite som att jag var anklagad också när de hade koll på vem som gick in och ut. Men efter det så har en kamera satts upp utanför porten. Det tycker hon känns som en trygghet. För hennes familj har situationen lugnat ner sig nu. Men det som hänt i Uppsala med mordet på mamman och skjutningarna mot anhöriga, ja det väcker förstås känslor. Mm, det känns obehagligt att det fortsätter och fortsätter. Men ska jag vara helt ärlig med dig så visste jag inte något förrän du sa det till mig. Jag har helt slutat följa nyheter för att jag inte orkar. Men mordet på mamman väcker känslor såklart. Det gör att jag blir mer orolig och försiktig igen. På Uppsala polisens presskonferens tidigare i veckan sa man att de tror att de har stoppat flera grova brott som kan ha handlat om mordplaner. Och nu i veckan har man också stoppat minst ett våldsdåd. Vi har inte lyckats nå Rävens advokat och doktorns advokat säger att han inte har några kommentarer att ge. Ja, som Jale Poliarevius sa i början så har han aldrig varit med om en värre situation under sina 33 år i yrket. Och han säger ju att han tror att det kommer ske fler våldsdåd i närtid i konflikten i Uppsala. Samtidigt så tror han att läget kan lugna ner sig snart om än tillfälligt. Om man just tittar på, på de här aktörerna som agerar här och nu. Det kommer ju att ta slut. Exakt när, det är jättesvårt att säga, men det kommer att ta slut. Och de kommer att bli nedmonterade och sen kommer det att dyka upp nya gengrupperingar som kommer att kanske ägna sig tyvärr kanske också åt våldsrelaterad brottslighet. Och då kommer de att bli nedmonterade och sen kommer det komma nya och så här kommer det fortsätta. Och enligt begreppet infinite game. Så har det sett ut tidigare, så ser det ut nu. Och så kommer det att se ut imorgon också. Du har lyssnat på p Krim om splittringen inom Foxtrott och våldsspiralen i Uppsala. Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker Fredrik Nilsson. Om du vet något mer om konflikten i Uppsala eller splittringen inom Foxtrott- eller har du tips om andra saker som du vill att vi ska ta upp i p Krim- hör av dig till oss på p eller på 073 461 2915. Och där når du oss också på Signal.